Гранд-каньйон – створення Червоної річки На заході США, на території штатів Аризона, Юта, Колорадо та Нью-Мексико, тягнеться велике плато Колорадо. Його прикрасою є Гранд-каньйон або Великий каньйон. Він утворений річкою Колорадо в товщі гірських порід. Стікаючи зі скелястих гір, її водний потік утворює ущелину – яка біля північного краю плато перетворюється на один із найграндіозніших каньйонів Землі. Його виявив 1540 року іспанський конкістадор Гарсія Лопес де Карденас, якого вельми вразило це диво. Справді, каньйон – один із найунікальніших об'єктів нашої планети. Він простягнувся більш ніж на 500 кілометрів досягаючи найбільшої величі від місця впадання малої Колорадо в західний край плато. Саме цей відрізок і називається Великим каньйоном Колорадо. Його ширина на рівні поверхні плато становить 8,25 км, а завглибшки він близько 2 км. Донизу каньйон поступово звужується, і русло річки має ширину всього лише 100-120 метрів. Тут її водний потік глибина якого досягає 15 метрів, мчить із великою швидкістю. Не менш вражаюча історія утворення каньйону. Спочатку річка Колорадо у перекладі означає забарвлена в червоне, текла пласкою рівниною. Але мільйони років тому, внаслідок руху земної кори, плато почало поступово підніматися. Через це змінився нахил течії водного потоку. Збільшилася його швидкість і здатність руйнувати гірські породи. Спочатку річка розмила верхні, досить піддатливі вапняки, а потім узялася за глибші твердіші піщаники та сланці. Наче пилка, вона заглиблювалась у гірські породи, з тією саме швидкістю, з якою піднімалося плато. Так і утворився Гранд Каньйон. Сьогодні Гранд Каньйон можна назвати геологічним музеєм, де зберігся величезний і зручний для читання кам'яний літопис. На його крутих схилах можна вивчати розвиток природи Землі за останні півтора мільярди років. Величезний простір каньйону заповнений скупченням скель останців, що мають найхимернішу форму. Сили природи, немов вправні чарівники, створили на стінах каньйону контури гігантських замків, пагод і веж. Чи знаєте ви, що клімат на плоскогірі і внизу Гранд Каньйону дуже відрізняється. Коли на горі близько 15, то на дні ущелини серед розпеченого каміння понад 40 градусів Цельсія.